Vadásztörténetek. Nem rejtem véka a ládrága barátaim, hogy világ azokat tartottam legkedvesebb cimboráimnak, akik épp úgy szerették a vadászatot, akár csak jó magam. Oroszországi vadászkalandjaim azért is oly feledhetetlenek számomra, mert ritka vadász szerencsém volt. Így mindig szívesen emlékszem vissza rájuk. Vadászkedvem semmi se tudta lelohaztani, a nagyszerű vadászterületek, a pompás, gazdag vadállomány, a ritka madarak mind-mind csak fokozták szenvedélyemet. Épp ezért újdonsült ismerőseim is örömest hívtak meg vadászataikra. Egy reggel barátom vadászkunyhójába tanyáztam. Az ablakon kipillantván láttam, hogy a közeli tavon vadkacsák hemzsegnek. Úszkáltak, játszadoztak, öröm volt rájuk tekinteni. Felajzottan lekaptam vadászpuskámat a szegről, és ész nélkül leviharzottam a lépcső. De mert álomítas voltam, elfeledkeztem a fejemet lehajtani, és így homlokkal rohantam neki az alacsony ajtófélfának. Akkorát csattant a kobakom, hogy a szemem rád szik ráthányt, méghozzá akkorákat, hogy a legviharosabb éjszakák villámainak is beillettek volna. De csak egy másodpercet torpantam meg. A vadászkésem hideg pengéjét gyorsan a homlokomra nyomtam, hogy púp ne nőjön rajtam, és homlok szaladtam a tóhoz. Akacsák épp akkor szálltak fel a vízről. Puskámmal megcéloztam a kacsahadat, és szörnyű méregbe gorulok, mert akkor veszem észre, hogy puskám kakasából kipattant a kovakő, amikor összecsókoloztam az ajtó félfával. <gül> Sürgetett az idő. Mit tegyek hát? Szerencsére eszembe jutott, hogy az imént szikrázott a szemem. Ha-ha <gül> Felnyitottam a lő megcéloztam a vadkacsákat, és ökölle alaposan szemközt vágtam magam. Az ütésről újra szikrát hányt a szemem. A szikra pótolta a kova követ, Puskám elsült, és én egyszerre öt pár vadkacsát és két pár parti fecskét kaptam Puska végre. Hát <gül> szavamra mondom, a leleményesség a férfi tettek rugója. A leleményes katonák és tengerészek a kutyaszólítóból is kivágják magukat, és a találékony vadászokhoz társul szegődik a szerencse. Egyszer a város közelébe elterülő tópartján vadászgattam. Nagy gyönyörűségemre csapatnyi vadkacsát fedeztem fel a vizen. Gontalanul lubickoltak, úszkáltak, alá-alá hogy csak fartólaig hegyek andikált ki a vízből. Örült a szívem, de a lelkemet gond nyomta. A kacsák hol erre, hol arra hasították a vizet széltébe hosszába, és már csak egyetlen egy történem maradt. Nekem pedig nem egy kacsára fájt a fogam, mert amúgy vadászmódra akartam megvendégelni a cimboráimat. Egy-két kacsa kevés lenne a vadász lakomához. Ha megkopláltatom a vendégeimet, szó éri a ház elejét. Szerencsére, ha már eszembe jutott, hogy magammal hozott szalonnámból még maradt egy falásnyi. Nosza, előveszem a vadásztáskámból, és egy hosszú fonott szív végéhez kötöm. De még előtte részeire bontottam a fonott szíjat, az egyes részeket egymáshoz csomóztam, és ezáltal négyszeresére hosszabbítottam meg a szíjat. Ezután elrejtőztem a sűrű nádasba, csak a csalétket hagytam a vizen. Legnagyobb örömömre egy hatalmas gácsér úszott hozzá, és falánkságában szíjas túl lenyerte a szalonnát. A megemésztetlen zsíros szíj másik vége egy-kettőre szalonnástól kicsúszott a gácsér hátsó felén. De már ott volt egy másik kacsa és nagy mohon bekapta a szalonnát. Ez sem járt másként, mint a gácsér. Őt követte a harmadik, majd a negyedik, és így tovább. Hamarosan szép sorjában az egész csapat felfűződött a szíjamra. Olyan szépen megültek ott, akár egy nyaklánc gránit kövei. Zsákmányomat óvatosan partra húztam. A szíjat jó erősen a vállam és a derekam köré tekertem, és azzal már talpaltam is hazafelé a vadkacsa füzérrel. Hát, igen, á, de messze laktam. a vadkacsa csapat pedig ázány is úgy nyomott. Bíz bele amik amíg hazavonszolom őket. Már már bánni kezdtem, hogy az egész kacsahadat megfogtam. E Hely, hogy jutok velük haza? E gondomtól egy különös baleset szabadított meg, de sajnos egyben újabb bajokat zúdított rám. A kacsák még egytől egyig éltek, és amint felocsuttak, megriadva rángatták egymást, és közben kétségben setten csapkodtak szárnyukkal, hogy felrepüljenek, elrepüljenek. Addig-addig próbálkoztak, még végre sikerült szárnyakelniük. elniük. Rémülten láttam, bár akkor sem voltam szalmaszálhúszát, hogy velük együtt én is a magasba emelkedem. Nos, gondolhatjátok, micsoda erről lakozott bennük? Helyzetemben mindenki más berezelt volna, hát én azonban nem vesztettem el a fejem. Nagy hidegvérrel légifogatba fogtam be a fogságomba esett vadkacsákat. Kabátom szárnyai vitorlákká változtak, és ezek segítségével, valamint a karommal végzett evező mozdulatokkal szépen a házam felé kormányoztam csodálatos légifogatomat. Amikor a kémény fölé értem, egymás után kitekertem a vadkacsák nyakát, így egyre lejjebb és lejjebb ereszkedtem, és végül a kéményen át egyenest a konyhai tűzhelyre pottyantam. szegény szakácsom, majd elájút hát, szerencsére még nem fogott hozzá a főzéshez, így hát tüzet sem lakott Hát, szerencsére, mondom, mert nem lett volna ínyemre, hogy együtt süllyek meg a vadkacsákkal. E vadkacsákéhoz hasonló sorsra jutott hét madár is. Ki akartam próbálni új vadászpuskámat, milyen a fogása, nem túl nehéze, s hogy áll a kezembe. Jó vadásznak késcsapás a nehezen kezelhető puska. A rossz puska koca vadásznak való. Nos, új puskám kitűnő fegyvernek bizonyult, de még hátra volt a belövése. Ezért kibaktattam a határba, és épp azon tűnődtem, hogy mit is kaphatnék puska végre, amikor hirtelen nagy csapatrebbent csapat rebbent felelődtem. be megjött az étvágyam a finom fogoly pecsenyére, viszont még nem töltöttem meg a puskámat söréttel. Ha most töltögetném, elszalasztanám a pecsenyét. Pedig már szinte az asztalomon láttam a ropogósra sült nagyszerű lakomát. Ekkor kitűnő ötletem támadt. Néha napján ti is kipróbálhatjátok, barátaim, engem ez húzott ki a csávából. Miután megfigyeltem, hol le újra a foglyok, gyorsan megtöltöttem a puskámat, de sörét helyett a töltő vesződ dugtam a csőbe. De előtte még nagy sietve kihegyeztem a vesző felső végét. Azután rendkívül óvatosan a csapat közelébe lopóztam, és amikor azok újra felrebbentek, meghúztam a puskám kakasát. Határtalan örömömre a kilőtt töltővessző nyilvesszőként repült a magasba, és egyszerre hét foglyot nyásalt följ, majd lassanként lehullott a földre. Lám, aki az eszét használja, segít önmagán, hiszen a régi mondás is ezt példázza. Többet észel, mint erővel. Így hát ismét újabb tapasztalattal gazdagodtam. Oroszországban vannak az igazi rengetegek, ezekben a se hossza, se széle erdőkben olyan magasra nőnek a fák, hogy fényes nappal is sötétség honol alattuk. Nos, egyszer egy ilyen végtelen orosz erdőbe keveredtem. Szemem hamar hozzászokott a sötéthez, hirtelen egy gyönyörű fekete rókát pillantottam meg. hú, -hú szavamra vétek lenne az ilyen ritka értékes plémet golyóval vagy söréttel kiukasztani. Újjaim Begye már szinte érezte is a finom, puha szörme bunda tapintását. Rókakoma nyugodtan áldogált egy fatövébe, és kíváncsian rám bámult. Elinalhatott volna, de nem tette. Félelem nélkül kitartóan bámult. Nyilván azért, mert még sohasem látott embert és puskát. Ezzel pecsételte meg a sorsát. Puskámból kivettem a golyót, és helyette egy hatalmas szeget tettem bele. Lövésem mesterlövésnek bizonyult. A rókát farkánál fogva erősen odaszegeztem a fához. Ekkor hozzáléptem, ember egyetlen vágással széthasítottam a bundáját a fején. Őkembe már nem váltam meg, hogy kikorbácsoljam a bundájából, a meccet nyíláson át. Húsgyé! Pőre bőrét mentve elnyargalt árkombokronát. Nekem pedig ott hagyta drága bundáját. Hát így jártunk jól mind a ketten. Az ember lövéseit sokszor a véletlen és a jó szerencse billenti helyre. Egy tétel bizonyságául több történetet is elmesélnék, mint például esetemet a vaddisznókkal. Egy sűrűséges sötét erdőbe bolyongtam. Hirtelen ágrecsegést hallok. Lélegzett vissza folytva figyelek, és egyszer csak egy fiatal vadkan bukkan fel, a nyomába pedig egy nagy vaddisznó. Bevallom, férfiasan elvétettem a lövést. A kiskan villámgyorsan megugrott, a disznó viszont megállt, mintha oda volna. Óvatosan közelebb lépek hozzá, előbb csak egy lépéssel, aztán kettővel. Megállok, és alaposan szemügyre veszem. Ekkor látom, hogy vak a szerencsétlen, és szájába odsorongatja a kis vadkan farkát. Időbe tellett, mire rájöttem, hogy a kis vaddisznó így vezette világtalan anyját. Puska golyom között sívított át, és kettiszakította az eleven vezető zsineget. A koca erre lecövekelt, de a leszakadt farok végét továbbra is a foga között szorongatta. Hát, remek ötletem támadt. Merészen hozzáléptem, megragadtam a farkinca végét, és a legyengült öreg állatot szépen hazavezettem. Hűséges kutya módjára engedelmesen követett. A feldühödött vaddisztó kocák veszedelmesek ám a vadkanok még százszorta veszedelmesebbek. Talán mondaná seker barátaim, hogy Oroszországban gyakran vadáztam ezekre a fekete ördögfajzatokra. Egyszer csak úgy szél nélkül jártam az erdőt. Örültem a szép időnek, hallgattam a vadárfüttyöt. Akárha sejemszőnyegen lépkednék, oly könnyen esett a járás a puha mohán. Hirtelen hegyomlásnak beillő recsegés támadt, és mielőtt még körülnézhettem volna egy óriási vatkan rontott felém. Épp csak annyi időn maradt, hogy egy fa mögé ugorjak. Ha ezt fél pillanattal később cselekszem meg, a dühött fenevad felnyársal. Így azonban testem helyett a fába éjesztette félelmetes agyarát. Szerencsére olyan mélyen fúródott az agyara a fába, hogy nem bírta unnét kirántani, és így nem ronthatott nekem. Ho-ho, gondoltam, most keletcébe kerültél, megállj majd, mór tanítalak. Azzal felkaptam egy követ, és még mélyebbre vertem be agyarát a fába, hogy kereket ne oldhassam. Alaposan beleízattam a kalapálásba. Nem tudom, mennyire tűnt hosszúnak a vadkannak a várakozás ideje, mert én bekutyagoltam a legközelebbi faluba kocsiért és kötelekért. Az eleven fogságba esett a hazaszállítása, már gyerekjáték volt. <gül> Nem is pazarlom rá a szót. Az előbbi história szinte semmiség ahhoz a kalandómhoz képest, amit most mesélek el nektek, barátaim. Pő, mindez a legteljesebb színigasság, hiszen a saját szememmel láttam mindent. Már minden golyómat elpuffogtattam, amikor hirtelen a földkerekség legpompázatosabb szarvasbikáját pillantottam meg. Nála fenségesebbet álmomba se tudtam volna még elképzelni, pedig világjárásom során rengeteg gyönyörű szarvassal találkoztam. E kapitális bika láttán, minden vadásznak kiugrott volna a szíve örömébe. A szarvas félelem nélkül bátran nézett rám, mintha csak sejtette volna, hogy üres a tőténytáskám. Hát, bolondság lenne ilyen zsákmányt elszalasztani. Gyorsan egy marok cseresznyem maggal, és földdel töltöttem meg a puskámat. A két agancs közé céloztam, a homlokcsont közepébe. A lövés eldördült, az erős egy pillanatra megtántorodott a bika, pörgött egyet a tengelye körül, és én azt hittem az enyém. Tévedtem. A szarvas hirtelen felágoskodott, dobbantott a patáival, megfordult, és eliramodott. Olyan sebe se repült, akár a nyílvessző. Vad vágtájának szellem megzörgette a leveleket, és megcsapta az orromat. Két-három évvel később véletlenül ismét ugyanabban az erdőbe vadáztam. A sűrűből hirtelen egy gyönyörű szarvas bukkant elő. – De uram fia, mit látok? Két hatalmas agancs között egy több mint tíz lám magas cseresznyefa pompázott. – Ekkor jutott eszembe cseresznyemagos szarvas kalandom. Hát, jogosan éreztem hát sajátomnak. Egyetlen remek lövéssel leterítettem, így hát egyszerre jutottam a pecsenyéhez és a hozzávaló cseresznyemártáshoz, mert a fa tel is tele volt érett, ropogós cseresznyével. Tüstént megkóstoltam, és mindmáig állítom, hogy ehhez hasonló finom cseresznyét soha sem ettem. Sokáig úgy hittem, ez legfurcsább vadászkalandom, ám a medvével esett históriám még cifrák volt. Hallgassátok hát! Akkoriban lengyelföldön az ottani sötét rengetegekbe vadáztam. Bizonyára beszéltem már arról a szokásomról, hogy a vadászatok során a legszívesebben magam járom a sűrű. Akkor is így történt, elszakadtam a társaságtól, és fürgeléptekkel róltam a keményre fagyott havat. A vadás szerencse mellém szegődött, sok vadat ejtöttem el, így ezután késő délutánra elfogyott a puskaporom. Nem tehettem mást, visszafordultam, hogy megkeressem cimboráimat. Besötétedett. Hirtelen egy szörnyű nagymedve medve tört rám. Két lábra át és félelmetesen nagy száját akkorára tátottam, mintha azonnyomba nyomba szörös tűl akart volna nyelni Belekotortam zsebeimbe, de sem puskaport, sem olmot nem találtam. Csupán két kovakő a kezembe. Rendszerint magamnál tartok néhány kovakövet, hogy szükség esetén kéznél legyenek. Az egyiket villámgyorsan a fedevac szájába hajítottam. Ilyesmire igazán nem számítottam a medve. Dühébe megfordult, én pedig nem késlekedtem, és a másik kovakövet a hátsó feltájába vágtam. Így a két kovakő előről és hátulról nagy erővel hatolt a medve testébe, és ott hatalmas durranással csapódott egymáshoz. A borzalmas robbanás szétvetette a medvét. Találékonyságom és lélek jelenlétem a biztos haláltól mentett meg. De azért nem szeretném újra átélni ezt a borzalmas kalandot. Igen, soha többé nem szeretnék fegyvertelenül szembe kerülni egy ilyen félelmetes fenevaddal, Sajnos a sors arra kárhoztatott, hogy a legveszedelmesebb fene vanak. mindig akkor támadjanak rám, amikor alig tudok védekezni ellenük. Mintha csalhatatlan szimattal megsejtenék, mikor vagyok védtelen, fegyvertelen. Télen történt, amikor épp megálltam egy sűrű erdőbe, és lecsavartam puskámról a kovát, hogy megélesítsem. Körös körül csak a csend. Semmi lesz. És ekkor hirtelen egy borzalmas, valóságos medveszörny rontott rám. Télutón nincs veszedelmesebb a kiéhezett medvénél. Csak egyet tehettem, hogy minél gyorsabban felkapaszkodjam a legközelebbi magas fára, és ott végig gondoljam, hogyan szálljak szembe a mackóval. Bal szerencsémre, kezemből még a vadászkésemet is kiejtettem. A késsel éppen csavartakarta akartam megerősíteni a puskámon, a fa alatt pedig ott állt a medve, felfelé nézett és mérgesen morgott rám. Tudtam, hogy bármely pillanatban felmászhat utána, hiszen az orosz medvék ugyancsak fürgék. Csiholjak ismét szikrát a szememből. <gül> Nem, ehhez csöbb kedvem se volt, hiszen még mindig fájt a szemem. Ráadásul ilyen szédítő magasban korán sem tanácsos fához verni a fejemet, hogy szikrát vessen a szemem. Vágyakozva tekintettem le a hóba fúródott késemre, de sajnos szomorú tekintettem, egy hajszállal sem hozta közele ám az utolsó pillanatban, mint mindig, most is mentő ötletem támadt. Hát, bocsássatok meg, hogy ilyesmiről veszélek, barátaim, de hát emberek vagyunk. Istentelenül féltem a fán, és ha csak lenéztem a medvére, már is a hideg rázott. Olyan hideg volt, hogy röptébe megfagyott a madár. és ez volt az én nagy szerencsém. Ugyanis tovább már nem tudtam visszatartani kis dolgomat. Így hát az ilyettembe felgyülemlett víztartalékaimat lecsapoltam, és a vízsugarat késemnyelére irányítottam. A víz a dermesztőfagyba azon azonnyomban megfagyott, amint a késemnyeléhez ért. Ha égcsap olyan gyorsan nőtt, hogy hamarosan elérte a fa alsó ágait. A kés meghosszabbított nyelét már gyerekjáték volt megragadni és óvatosan felemelni. Épp csak, hogy megerősítettem, így megszerzett késemmel a kovát, amikor az én medvém elunván a fa alatti várakozást utánam mászott. Ez aztán okos medve? gondoltam. Tudja, mikor jön a legjobb kor? No de, nem is maradtam adósa a szíves fogadtatással. Olyan alaposan kijukasztottam golyommal a bundáját, hogy örökre elment a kedve a fára mászástól. Még ugyanazon a télen váratlanul egy félelmetes farkas rám sem a késem, sem a puskám nem volt a kezem ügyébe. Végső kétségbeesésembe önvédelemből beleöklöztem a farkas nyitott szájába. Jegységem erőmet megsokszorozta, így öklöm az ordas torkánát, szinte a hatott hatóta testébe. Hú, oh, hely, most mi lesz? Gondolhatjátok, csoda átkozott helyzet volt. Farkas szemet nézek egy rettenetes farkassal, és ráadásul még a karom is a torkába. Vas szemmel meredtünk egymásra. Aki bírja, marja. Gyűlölettől izzó tekintetéből világosan kiolvastam. Ha csak egy kissé is kihúzom az öklömet, tüstént a torkomnak ugrana. Így nem maradt más választásom, jó erősen megszorítottam az ordal zsigereit, s aztán akár egy kesztyűt kifordítottam bőréből a bestiát. Utána földhöz csaptam, és többé rá se hederítettem. Bármilyen jó sikerült is előbbi módszerem, mégsem akartam megismételni, amikor röviden rá az egyik Szentpétervári sikátorban egy veszett kutya tűzőbe. – Futás, Münhausen, <gül> menj a bőröt! – adta ki ukázt az atyám, s már is a nyakam közé kaptam a lábamat. – De hogy győzhettem volna ezt az eszeveszett versenyt a veszett állatta? – Hogy valamelyest feltartóztassam a kutyát, futás közben ledobtam a köpenyemet. Ezzel a csellel annyi időt nyertem, hogy bemenekülhettem egy közeli ház kapó aljába. Amikor kisvártatva elmúlt a vész, és minden elcsendesedett, hazamentem. Inasomat pedig elküldtem a köpenyemért. Amikor meghozta, szépen kitisztította, és beakasztotta a szekrénybe. akkor a reggel Inasom kétségbe esett, jelveszékelése vert fel legjobb álmomból. Jaj, báró úr, báró úr, megveszett a köpenye. Tüstént alpralúgottam, bár Inasom szavai csak akkor fogtam fel a maga valóságában, amikor odavezetett a szekrényhez, s ott megláttam foszlányokká tépet ruhatáramat. Egy kupacba égtelenkedett, a dírib darabokra tépet sok szép ruha. Éleses eszű Inasom nyomban rájött, hogy a köpenyem veszett meg. A veszett köpeny pedig a szemem láttára esett neki legpompásabb ruhámnak. Pár pillanattal később csupán foszlányok maradtak belőle. Ki tudja, mi történt volna, ha késlekedem, és nem ereztek bele néhány golyót. Így legalább puszta életünket mentettem meg.